Як це в Росії кажуть, в ногах правди нема. Боюся, що її нема і в словах. Я вирішив бути нахабним і настирливим, як справжнє неоптесеним морлом, якому може зійти з рук його тупа безградність. І тому ви вдалися до кулаків. Якщо я не помилився, якщо мене не підводила інтуїція, Тої очі посміхалися. І часто ви б'єте моїх гостей. Тільки в п'ятницю, мем. Ви знущаєтеся? Хіба що над собою? Адже я, покоївка, мем, чудовий привід посміятися. Отже, задумливо мовила вона, ви прийшли просити підвищення. Такого повороту розмови я не очікував. Ні, мем. Мене це все влаштовує. Я прийшов попросити вибачення за сьогоднішні інциденти. Це сталося випадково, повірте. Вона нарешті посміхнулася по справжньому. Ніколи. Ніколи я не повірю, що приятель Джейка б'є першим тільки з випадковості. Як той клієнт вас... Він що, дійсно обізвав? У чому ви завинили? Вона починала мені подобатися навіть у цьому англійському костюмі. Мем, ми дійшли згоди в суперечці про сорокову симфонію Моцарта там. Вона зітхнула і похитала головою. Я скажу Ніколи собі, щоб він перевів вас на інші поверхи. І не дай вам, Боже, потрапити на очі цьому клієнтові. Ні, тільки не це. Я напружився, готовий був боротися до кінця. Мем, я прошу вас, залишіть мене, Ось тут. Хай буде усе, к'є. Обіцяю, що завтра я видраю його кімнату зубною щіткою і особисто від себе надішлю букет Магнолій. Хіба розбіжність у думках про мосар та привід для ворожничі? У мене хвороба. Звикання до певного місця. На іншому поверсі я просто зачахну. І вам справді доведеться мене звільнити через повну неприбиральницьку нездатність. Мгмм. Угу. Вона ще раз уважно оглянула мене. Матріз її виплеканий образ проглянула хитра мордочка блудної дочки віти. «Ну, як знаєте, але якщо завтра ви опинитеся на ліжку у шпиталі з переломом ключиці, не сподівайтеся здержити з готелю медичну страхівку». «Хм... Я так само пильно поглянув на неї. Перелом ключиці, мем. Це мало ймовірно, запевняю вас» і машинально потерг свого кулака. «Знову знущайтесь! Я більше вас не затримую!» Вона одягла окуляри, що лежали поруч на столі, і хитра мордочка набула хижого виразу «бізнес-леді». Я майже вклонився і попрямував до дверей. Уже тримаючись за ручку, вирішив звернутися. «Перепрошую, мем, але я сьогодні...» Не зможу заснути, якщо не з'ясую, чому я не звільнений. Вона втомлено стягнула окуляри з носа і подивилася на мене якось здалеку. Тому що ви друг Джейка. А ще тому, що... Вона витягла сигарету, нахилилася до гігантської запальнички у вигляді здибленого коня. Жахлива, скажу вам, конструкція. І іноді мені теж хочеться кому-небудь Урізати. Хіба це не природне бажання для нормальної людини, яка працює у поті чола? Га, Майкле? Навіть дуже природним. мем. Моніка, поправила вона. Дуже навіть природне Моніко. По-моєму, навіть немає нічого приємнішого, ніж гарненько від духопелити негідника. Відразу життя здається прекрасним і дивним. Ви чудова жінка. Якщо захочете кого-небудь гарненько відлупцювати, я до ваших послуг. Вона знову сховалася за шкельцями колярів і схилилася над паперами. Тихо закриваючи двері, я відчув, як веселий джин молбисти зі свистом вилетів із цього кабінету. Мені наздогіло. Я вийшов від Моніки сповна задоволений. Світ не був законсервований. У ньому вирувало життя. Це як у морі, на поверхні золота сіть, що не дає вирватися назовні його мешканцям, а пірнеш метрів на п'ять у глибину, і очам відкривається рухливий світ,